який вже перетворився у зграї буйних варіатів. «Все, – подумав товіз візів, – в'язниці мені не минути. Як і слави всеукраїнської теж, тому треба якось непомітно щезнути. Добре би ще наостанок дати в морду комітетові, гримнути в його бородату лицемірну пику в окулярах. Але де він?» Оргкомітет, без сумніву, давно вже встиг евакуюватись, коли лише побачив перший червоний прапор. Тепер головне не потрапити в кіхті СНБ, бо зараз вони злі, тож можуть добре відбехкати, перш ніж з'ясується, що я чесний журналіст, автовізій Саміленко, не винен, нічого ніц не винен. Що я? Я нічого. Я висвітлював процес. Був такий процес, знаєте, якийсь дивак, звати його Назарій Саваотович, де живе, не знаю, чим займався до червня 1941-го, нічим, бо ще не жив. Тож цей Назарій задумав таку собі інтелектуальну гру під назвою УРД, а я висвітлював. Хто платив? Хто-хто? Воно газета виплачувала на цій якості животів. Гроші? Які гроші? Не знаю я ніякого оргкомітету, зарплату я не отримував, живу винятково на злиденні гонорари, і ті треба вибивати збоєм в бухгалтеріях різних газет, тому не винен. Автовізії не пішов у Хотин, в який вже входили частини Національної гвардії, а оперативники СНБ вистежували і висмикували знатовпу найбільш одіозних учасників того прифортечного дійства. Ось уже схопили червонопикого кругляка в кепці. Його спробували були не віддавати бородаті спільники, але відразу ж отримали змогу ознайомитись з високою якістю та надійною функціональністю гумових поліцейських кийків українського виробництва. Нацгвардійці швиденько відлупцювали кругляка так, що його кругле лице стало схожим на гнилий помідор, і передали спецнякам за СНБ – Ті заштовхали його в авто, прозване в народі чорним круком, і замкнули загратовані дверцята.